не бідного архітектора. Але то не весь він, ох, не весь. На Лешика тисне якийсь тягар, а він мовчить. Корнелія вирішила, Владислав має розповісти їй все. Що саме все, жінка не могла сказати, проте була переконана, чоловік щось приховує від неї. Можливо, він захворів і не хоче турбувати її страшною звісткою? Боже, милостивий, так далі жити неможливо. Обід у великій їдальні під химерною люстрою з лосиних рогів, які маскували електричні жарівки, минав у неспішних якихось силуватих розмовах. І Корнелія Жозефіна відчула, що зараз не слід торкатися тонких матерій. Корнелія Францівна ще не бачила сьогоднішніх газет, тож Городецький нарешті сам розповів і їй, і тестові Йосифу Івановичу про смерть робітника. Пан Мар читав газети і все знав. Проте, не казав дружині про нещастя на будівництві, вважаючи, що це має зробити сам Владислав. Зятю ж він не висловлював ані підтримки, ані слів осуду. Корнелія Францівна надиво легко, навіть сказати б, легковажно сприйняла таку прикру звістку, адже вона. Вірила в свого зятя, в його професійність і талант архітектора. І тому була переконана, незабаром для Владислава все вирішиться якнайкраще і його залишить у спокої. Вона завважила, що дочка сиділа за столом знервована. Проте пані Мар не сумнівалася, Корнелія Жозефіна незабаром опанує себе і життя триватиме. Триватиме довго і щасливо для них усіх. «Доню, а ти не збираєшся оновити гардероб?» поглянула те, що на зятя. «Я днями піду на примірку до Герсе на провізну. Можеш скласти мені компанію, якщо Владислав «Не проти, звичайно». «Так, я теж гадаю, що Корнелій час вибрати щось нове на вересень», погодився Городецький. «Ну, якщо чоловік наполягає», усміхнулася Корнелія Жозефіна, «але я, мабуть, піду до Міндліна. Мені його крій до лиця». Та й Лешик може створити для мене ескіз якогось нового фантазійного вбрання. Ну, якщо ти заздриш акторкам Соловцова, тоді можна мовпувати їхні плаття, трохи образилася Корнелія Францівна. Навпаки, усміхнувся Городецький і поцілував руку дружини, це акторки мімікрують під Корнелію. З твоєї легкої руки теж усміхнулася дружина. До речі, в театрі Соловцова втрутився Йосиф Іванович. Квитки подрожчали. Все нині дорожче. Уявіть, ложі Бенуара і Белітажу літерні по 10 рублів, а на бенефісових виставах по 13.50. Та й номерні, набагато дешевші, ця ціна із платнею за зберігання верхнього одягу і благодійним збором, включно, знизав плечима господар, а можна просто взяти, скажімо, крісло першого ряду за 3 рублі 40 копійок. Ах, і в театрі спадкоємців Бергоньє. Бенуарні літерні ложі теж по 10 рублів, зітхнула Корнелія Францівна. І щоб перевести розмову на